Am făcut pentru tine o povestire mică, mică de tot, că o batistă. M-am deșteptat din somn dinaintea ferestrii, acoperit pe de de soare, Și, ridicând capul din perini, ca dintr-o groapă cu aureole. m-am uitat în munți și-am râs. Mi-am încercat cuvintele în dreptul urechii, ca niște ulcere de ca să le văd cât pot să sune și cât ar putea să tacă. Și mi le-am încercat și în zarea soarelui, ca niște ouă proaspete de găinușă albă. Din ce se rup povestea asta mică pentru tine și de unde să o încep? O povestire mică. Moale ca un fir de ață trecut prin ac, și tocmai atât cât este nevoie ca să coasă doi nasturi de sticlă la pieptul păpușii. Mosorul e plin și nu-i găsesc că și ața nu trebuie este ruptă și desfăcută din înșirarea ei strântă, fir după fir, pe mosor. O povestire e o jucărie, Ți-am făcut o jucărie cu gândul, Nu știu ce povestește gândul. Din cioburile de porțelan ale azurului spart azi dimineață, De ciocanul soarelui în lui, Adun cu pensula unui fulgră sucit Broboane de lumină. E o povestire mică, scrisă fără slove, pe un sol de pește, și care trebuie citită cu iadul. De fapt, povestirea a ieșit din colaborarea tuturor. Mama punea fire de bumbacuri în găurile ciorapilor copiilor, băiatul clădea un castel din pietre drept unghiulare, iar fetița împletea pe un schelet de sârmă fire de papură văpsite ca să iasă din degetele cu minți și mici un coș în care să pui la vară patru cireșe. Nu încep povestea de tuturor. Ba da, a fost odată. De ce toate basmele încep cu a fost odată? Pentru că. Tot ce se întâmplă din lumea basmelor s-a petrecut odată, adică pe ei și nu se mai poate petrece încă odată. Nici atunci când ne jucăm de-a poveștile? Atunci, da. Să ne jucăm de-a poveștile, tătuțule. Mai, mai bine, dragii mei, să ne jucăm puțin de-a școala. de școală? Nu vreau de școală Ba, eu cred că ți-ar prinde bine. Altfel, ai să iei totdeauna numai trei la limba română, din pricina confuziei pe care o faci între literatură și untură. Asta ca să nu mai vorbim de aritmetica ta, care se prezintă cu totul anarhic. Oricum ai lua-o, ție îți ies la numărătoare câte nouă degete la o mână. Cu degete e greu, totul. Mai bine număr cu pune. Bine, să te vedem. Una, două, 7, 11, 5. Gata, nu te mai osteni. La urma urmei, ce folos să știi să numeri o mie de prune când tu nu poți mânca mai multe nouă? Nu, iată, fără toate cele patru. Așa ai pretins și ieri că ai mâncat patru și în realitate ai lăsat pe farfurie 22 de sâmburi. Hei, haide, să lăsăm aritmetica. Să trecem la ora de scris. Voi scrie, de pildă, rațe. Dați-mi blocul de desen. Da. Poftim, tăduțile. Așa. Treaba o vom împărți pe din două. Voi o să faceți mac-mac, iar eu am să scriu rațe. Da, da, da. Mac, mac, mac, mac, mac, mac, mac, mac. Gata. Tăduțule, tăduțule... Toate rațele cu jocul în stânga. Fiindcă. fiindcă îmi mai lezi poftim. Și, și pe urmă. Rata ta are un singur ochi. Uite că îmi mai pun unul. Ești mulțumită? Eh? Da, dar sunt doi de o singură parte a capului. Nu are a face. Important este că rața a ieșit în drag. Și, la urma urmei, știți ce? Cred că e momentul să închidem școala și să luăm vacanța. Foarte bine! Acum mergem la joacă. E târziu, copii. Cum e târziu? Tu nu te joci toată noaptea cu un condei și cu o bucată de hârtie? De ce te joci tu, tatuțule? De a caii verzi, dragii mei. O să ne arăt și nouă un cal verde? Da, o să vă arăt și vouă cândva un cal verde. Numai să nu-l cereți pentru voi de tot. Că tuțul, nul de Atât așa păstrat pentru el. La masă, copiii, la masă! La masă, Mitsu și Baruțu se așează ca doi consumatori care plătesc, cu şerăvetele, cu şerături legate la bărbie. Mițu e mai mare și baruțul e mic. Mânca la mama, zice Mițu, când Baruțu pierde, între farfurie și gura prea de veime deschise, trei sferturi din lopata furculiței. Privirea lui se umflă de ciudă, uimită de chipzuința mâncărilor, de-a fugi din tacâmuri și de-a sări din farfurii. Și pe urmă îl zice în sine... Mâncarea ar fi mult mai gustoasă dacă nu ar fi atâtea reguli la fie mișcare. Cu mâna dreaptă. Nu ți-am spus să nu mai ții furculița cu stânga? Coftin, eram sigură că ai să te pici. Ridică mâna că ți-ntră ți un în sos. Dacă mâncarea nu vrea să fie furculiță... Într-adevăr, se pare că muncește din tot sufletul. Nu! Nu se găurește felia de pâine ca și Stai! Stai să-ți spun tăieței. Nu vreau să încet! Bai să mănânci ce mâncăm toți. Nu! Cine te-a învățat să pui ciulaman compot? Uite, te-ai până la ochi. S-a rămas un tăiețel pe nas. Are tăiețel pe nas? Șterge, șterge frumos. Așa. Acum taie aripa de pui cu cuțitașul tău. Încet! mai pomenit! Tot sosul a sărit pe pereți. Dumnezeu, e morcov tocat. Constat am și în mustață. <gri> și pe cravată, și pe, <gri> haine. Și pe haine. Parcă ai ieșit dintr-un butoi de brânză <gri> cu zver. La drept vorbind, nici rochia ta nu arată mai bine. <gri> <gri> Cum ai făcut una ca asta, tâlharule? Să treci imediat la colț. Nu, no, nu acolo lângă dulapul cu dulceață, în colțul de dincolo. Așa, degeaba te uiți pe sub că nu ne mai împăcăm noi amândoi. Ai să rămâi acolo o lună de zile, nedormit, nemâncat, nespălat, moțăind de-am picioarele. Și pe urmă îl mutăm în baie să stea acolo o lună de zile într-un colț. Nu au să fie păianjenii la el? B au să fie, dar eu n-am să-l apăr. Și pe urmă de tot îl mutăm în pivnițe. Acolo o să vadă el. Dintr-o cărămidă o să iasă baba Chioara baba cu mătura -ba -ba -ba. cu ninjini și o să se strâmbe și o să scoată limba la el. Da. Și o să vină și crocodilul cu botul ca foarfecă. Mm? Și mai vine și elefantul cu două bastoane în gură. Atunci Elefant, să vedem ce-ai să faci dumneata. Întoarce capul, tâlharule. Și nu te mai uita pe voriși la mine că nu te iert. Cum o să mai ies eu cu tine de exemplu la câmp? O să te arate și ciorile și o să spui în auzul meu, fără să îndrăznesc să răspund, că tu ești la care i-a stricat pantalonii tătuțului și fusta măicuții. O să pot eu auzi ticăloșiile tale fără să intru în pământ? Nu, nu pot să te iert, că dacă te iert acum, când te vei face mare, ajungi hoț de cal. Poftim?" Ce se aude? Plungi, mea? Nu, el plânge. Da, atunci du-te și șterge-l pe tâlhar la ochi și spune-i să nu mai plângă. Uite, ține batista mea, că ei nu mi-au intrat în buzunarul de sus. Așa, suflet și nasul. Poftim? A zis ceva? zice Hmm, și pare mie că tu vrei să-l iert." Iartă-l, tătuțule." Cum? Și tu, maicuță?" Da." Păi o să vrea și grirei să-l iert. Stați, nu vă grăbiți. Vreau să cuget puțin. Este vreo pare! Ca nu e niciuna? De sigur că a aflat și primarul." Hm. Vreți cu orice preț să-l iert? Da -te, Bine. Pe răspunderea voastră, Îl iert. Mm -hmm. Tu, măicuță, du-te în pivniță și spune să-și vadă de treabă baba chioara și să nu toată. mai iasă crocodilul. Bine. Iar pentru ca iertarea să fie întreagă, veniți amândoi să vă spun o poveste. Bine. Nici o jucărie nu e mai frumoasă ca jucăria de vorbe. Și dacă povestea miroasă a minciună Și minciuna este ticluită bine, Povestea și atunci place mult. Tătuțule, ce poveste ne spui? O poveste cu oi. O poveste cu oi? Da. A fost odată un magar. Care avea prieten o pisică. Pisica aducea măgarului tot ce trebuia pentru o căsnicie de gospodină. Și măgarul a trăit, ca un boier leneș, o grămadă de ani, Până ce, tinse s sau poate că și din pricina vârstei, pisica s-a îmbolnăvit. Și cum s-a îmbolnăvit pisica? Zăcea sub o plapumă de păpușă. Și își culcase durerea de cap, Înfășurată într-o basma de dantelă, Pe o perină de puf, Brodată cu numele ei, Într-o zi a oftat Și i-a zis magarului. Și după ce a spus așa, ce-a făcut măgarul? Ce să facă? A ieșit din casă fără niciun gând deslușit, dar a nimerit la un baci bătrân, care sufla în fluier în mijlocul oilor fermecate. Și măgarul i-a zis baciului, Sunt sărac și amărât, că mi -e familia bolnavă. <laughs> e, nu râde de mine, am spus adevărul. Am și eu o familie. Eu sunt capul familiei și familia mi-e pisica. <laughs> și, și vrei să nu râd. Păi cine a mai văzut măgar și pisică făcut să se înțeleagă? <laughs> Ai fi serios, măgarule, și treci între oi. Că tot mi-am pierdut eu, măgar. Nu, nu, nu pot, mă așteaptă pisica să-i duc de mâncare. și nu mai răspuns că te fotologez. Vezi, bâta asta, numai decât s-o curtezi prin Săracul măgar! Stați, stați să vedeți ce s-a întâmplat. Întâi măgarul, care se gândea numai la pisică, fusilit să se subfuie și baciul Pornind cu turmele din loc pe pășuni, i-a împovărat spinarea cu toate câte trebuiau duse și cu merindea ungeașului. Au umplat așa 45 de zile. Dar ce faci pisica atât timp? N-are pe nimeni. Mi se pare că e greșit numărul zilelor. Ia vezi, nu cumva să mai puține? Ai dreptate. M-am îngelat. După o mai bună socoteală nu cred să fi trecut măgarul în pășuni peste 15 zile. Cel mult! Adormind odată baciul în pădure, măgarul îl văzut forind, o luă la fugă și ajunse a treia zi acasă. Pisica îl mostră, De ce ți-am adus? I-am de, de spimare și ți caută Ai să găsești prânză, mânărigă, slănină și două timpți cu lapte Când s-a crăpat de ziua, pisica, uitându-se ca să se oglindească în geam și ca să-și așeze puful dintre urechi, văzu o lume albă și neagră în bătătură, cum nu mai văzuse niciodată. asta e averea noastră. S-au luat oile după mine. De-acum nu mai avem nevoie de nimic. Și-acum să-ți prezint pe al treilea membru al familiei, pe Grivei. Sh -sh! Între noi se o ură de moarte! gata, s-a de-azi încolo tu, pisică, vei fi cu câinele ca o soră mai zingată." Și plecară măgarul, pisica și cățelul cu oile lor ca să străbată lumea. Când ce să vezi? Pe un buștean aflară un bătrân slăbănog într-o pustietate, Baciul, fiindcă el era, îi zise măgarului, V-a să zic că așa te-ai purtat, mi-ai Mi furat oile." Cum? V-am furat eu pe voi oilor. Vezi că nu? S-au luat singure după mine." Mi n-ai să-mi dai ceva să duc la gură, că-mi e tare foame." Bagă mâna în să și ia -ți. Și fiindcă baciul era bătrân și slăbit de puteri, măgarului i s-a făcut milă și s-au însoțit să meargă împreună și să facă o familie mare cu toții, ceea ce s-a și întâmplat. Astăzi, pisica doarmin cu jocul baciului, iar câinele se încolecește la burta măgarului, care se culcă pe o parte și cască și el. Gata, copii! Povestea s-a sfârșit, e vreme de odihnă. Iată, ceasul ne poftește la culcare. Porologiile casei. Ele au însoțit mereu cu mișcarea lor, bucuriile și gândurile noastre. Dar cel din întâi lucru care a uimit un an de zile pe copii a fost ceasornicul de buzunar. La săritura ciudată a capacului s-a adaos tic ridicat la oreche. Muzicalitatea monotona a avea pentru auzul lor un farmec de sigur complicat, de vreme ce ore întregi ascultându-l, surâsuri delicate se succedeau ca orele luminii pe figura lor trandafirie. În solicitările lui, Baruțu nu îndrăznește însă să ajungă până la ceas. Se limitează la lucruri mai modeste. Tătuțule, te rog să-mi dai un plic. Nu-ți mai dau plicuri, că le strici. Vreau să scriu la brașov. Tot scrii și nu mai înveți să scrii. De un an de când scrii, au mai ieșit opt romancieri și zece poeți. Te rog să fii serios. Și să nu mai măzgalești plicurile, că mă supăr. Bine. Dă-mi un plic, că nu mai scriu. Dacă nu scriu, nu înțeleg. De ce-ți mai trebuie plic? Și, pe urmă, acum nu e timp de plicuri. du te de culc, e târziu. Mă cu el. Cu cine cu el? Cu plicul. <sus> și mi-l dai înapoi nemâzgălit și curat? Îl, îl pun sub pernă. Eh, așa mai merge. Uite... Uite un plic Să dea naiba să mi-l mototolești Vezi, lui dai un plic Și dumneata, Mițule, ce vrei acum? Să-mi dai și mie ceva Nu nimic de dat Să-mi dai ochelari Să mă culc cu ei Cum să-ți dau ochelari? Trebuie să le lucrez Dacă ți-i dau, nu mai pot să fac nimic Atunci dăm ceasul Nu, nu, nu ți-l dau Hai să-i spargi geamul L-ai mai spart odată." Atunci eram mică, acum sunt frumoasă." Și când erai mică erai frumoasă și tot l-ai spart. Dar ce vrei să faci tu cu ceasul?" Îl pun la gât. Mă uit cât o să dorm." Lasă. Când o să cunoști numerele de pe ceasornic, îți cumpăr unul de mână." Dar știu și acum. Uite, e 12.! <laughs> Ai pus degetul pe patru." Patru? Nu e 12. Ai dreptate, micule. Totuna e. Ține ceasul. Tic, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Auzi cum vorbește ceasul singur? Da. Ce păcat că nu știm să-i deschidem capac. care nu se vede ca un ceasornic care se vede. Adevărat! Noapte bună! Noapte bună! Dimineața a venit pe nesimțite. Odată cu ea, s-au strecurat și copiii în odaie. Bună dimineața, tătuțule! bună dimineața! Buna dimineața, purcelușilor! O, uite ce-a cu Nu știu ce are, că te învârtește mereu! Cred că i-ai rupt arcul. O, nu s-a rupt nimic! E trec? Da, e întreg! O, uite, tătuțule, și eu ți-am adus plicul! E trec. Bravo! Tu ai fost mai cu minte! Plicul e intact și nemâzgălit. L-am și tuțele. Uneori însă li se întâmplă și taților să se afle în postură de solicitați. Așa de pildă, trebuind să plece peste old pe două zile, tătuțul i-a cerut fetiței lui să-i un geamantan. Geamantanul e minuscul, purtat din odaie în odaie, ca prin gările unui continent zugrăvit cu aurore și tapisat cu povești. Ce zici, Mițule? Ce, ce, Îmi e geamantanul tău să facă și el o călătorie mai lungă." Geamantanul? Mm -hmm. tu știi, totul? la întoarcere îți aduc un coș cu căpșuni și un buchet de bujori." Și mușețel?" Fie, un buchet de bujori și mușetel. Și geamantanul?" sigur și geamantanul. Dar mi-l dai..." uite -l. Mulțumesc. Dar așa, încuiat, nu-mi dai și cheia." Da. Poftim și cheia. Poftim și Așa. Ia-te uită. Înăuntru e un oaspete. Ha, ha, ha. Domnul Ursulaie, Înfășurat în jurnal, va să zic că ăsta era secretul. Mai încet, Duțule, doarme. Ursul cu pricina domiciliază acum prin ungherele podului într-o cutie cu pălării vechi. Dacă nu era galben ca floarea soarelui, el ar fi fost fioros și podul întreg ar fi tremurat de frica lui. Dar ursul e galben și culoarea asta micșorează seriozitatea lucrurilor, nu sperie pe nimeni și-au luat-o florile pentru ele. Ursul stătuse jos în casă doi ani întregi și ajunsese atât de stricător, încât am fost nevoiți să-l pui deoparte în singurătate. Anume, ursul nostru se înrăvise să fure și nu fura altceva decât bomboane, ciocolată, dulceață, fructe și rahat. Pătuțule, de ce-o fi furând el atât? Poate că tatăl ursilor, care umblă nevăzut prin lume și îngrijește în munți de copiii lui săpându-le peșteri, răsturnând iarna câte un pietroi pe bărloage, spălându-i în somn, cheptânându i și tăindu-le unghiile cu-n strău de argint, face ce face și trece și pe la urșii de păsele pentru copii și le dă câte un crâmpei de nărav. Azi a furat ciocolată. Și el, el a mâncat toată cutia cu bomboane. L-am văzut noi O Odată l-am prins fugind sub canapea cu cutia în brate. Eu l-am și bătut. Lasă, de acum i s-a înfundat harul harului. Din pod nu mai vine. Așa crezi tu, dar el vine. Ciudat, eu nu l-am întâlnit niciodată pe scara. De tine se ferește. Și chiar dacă n-ar veni? Tot degeaba, tătuțule, că de la urs s-a învățat să fure și mielul cel creț." Și ce mingea s-a învățat, tătuțule." Știți ce-am să fac, copii?" Ce?" Într-o zi o să mă așez la pânde, chiar în dulap. Când ursul și mielul vor veni cu lingurița în lăbuță ca să se înfructe, o să-l găsească pe tătuțul între borcane." Pietul urs!" O să se mai sperie? La drept vorbind, dragă Mițule, nu știu care din trei o să se sperie mai tare, mielul, ursul ori tătuțul. Nu bate ursul, nici miel, nici mingile, pentru că el știe că trebuie să crească și lasă dulapurile descuiate, cutiile cu capacul nițel ridicat, borcanele cu țipla nelegată, pentru că mingile nu au degete ca să dezlege sfoara și să descuie dulapul. Cu toate astea, datorită unei înțelegeri secrete între părinții din toată lumea, mai există dulapuri încuiate. Dulapuri care. Ce? Ce s-a întâmplat? Nu știu. Unde sunt copiii? Adineuri unii aici. Să știi că. Repede sus. Au deremat și fonierul. Eram convins. Mițu, Barutului, unde sunteți? Aici. Pe bine, m am luat tu cu cioc de parză. Probabil însă că nu Umbrella a răsturnat dulapul. Mie am mi a ce cineva Mi Și mie la fel, tocmai când mă urcam pe mătoare. Bine, dar nu erați decât voi în odaie. Păi tocmai asta explică împrejurarea. Ia mai bine, spuneți ce căutați voi la dulapă? Voi am să vedem. E, și ce-ați văzut? Nu Eu, mai iumit. am o propunere. Să le dăm lor toate cheile de la dulapuri, da, să le ține ei. bine. Hai. Cheile? Luați-le în primire. Când va trebui ceva din vreun dulap, umblați voi și scoateți tot ce e nevoie. De azi încolo veți avea voi doi grijă de toate. Iar tătuțu și măicuța or să stea și să se joace. Da, voi faceți ceaiul, mâncarea, mm -hmm. voi puneți untul pe pâine, da. voi o să lucrați. Măicuța și tatuțul au demisionat și chiar acum se duc în curte să se dea în leagăn. Haide! Tatuțul da. Uite cheile! Și eu îți le dau un drăguț! Nu se potrivește nicăieri, niciuna! Hmm. Ei, da, uneori, cheile nu se prea potrivesc. Până și cheița poveștii e câteodată îndărătnică. Cum? Ziceți voi să vă spun o poveste? Ei, bine. Măcar pentru că nu ați bătut a cu vătraile în fundul cazanului de rufi. pentru că nu ați aruncat farfuiile pe geam, pentru că nu ați rupt vârful de la toate creioanele, pentru că nu ați lăsat apa deschisă ca să ce casa, pentru că nu mi-ați uns clanțele cu dulceață, pentru că nu mi-ați băgat cutia cu tutună în foc, pentru că nu mi-ați îndreptat ceasornicul cu ciocanul și nici nu l-ați prăjit, am să vă povestesc, am să vă povestesc cum ne vom plimba noi astăzi afară pe câmp. Mai întâi, o să trecem prin buiena mare, prin pături de pelin și prin horbota de mușețel cu nasturi galbe. Și pe urmă, luați mă încet! Și nu mă întrebați prea multe lucruri odată că mă încurc. Să nu fiți curioși de ce pământul este negru, iarba verde și cerul albastru, că nu știu deloc. Așa, pe urmă, au să ne iasă păsări înainte, rândunele ascuțite, vrăbi grăsul Și zboare? Iboară. dar nu știu pentru ce zboară și cum. Ce spusei? A, da. O să mergem să vă arăt ceva dincolo de apă și peste drum de moară." Moară? Care moară?" Moara unde moșul cu barba cât cânepa și cu sprâncenele cât peria de haine macină toată ziua făină de cozonaci. Să nu cumva să faceți gură când trecem pe lângă moară, Că iese moșul în prag și ne amenințe cu degetul lui lung. Cât e lung? Cât un băț cu măciulie. Că dacă iese, eu o iau la fugă, să știți. Și dacă ne prinde din urmă? Ne pune să facem perișoare de mălai pentru șoarecii mori. Are mult șoareci? Vreo 800. 800. E și așa, când vom trece apa, o să vă iau un cârcă de amândoi. Unul călare pe umărul drept, Altul pe stângul. De ce, tătuțule? Ca să nu vă prindă racii de picioare și să vă gândele sunt alta. Iar pe malul celălalt o să vă arăt un pom în care cresc păpuși. păpuși. Da, din care pricină pomul se cheamă păpușoi, adică tata de păpuși. Și măicuța lor, cum se cheamă? Păpușile astea nu au mamă, numai tată. Dar nici nu vă închipuiți ce mai tată au cu 12 busteți și 12 țecălii. Ce frumos trebuie să fie pomul. Hmm, nu e el prea frumos? Dar e un pom deștept. Tot el face și mărgele galbene de chihlimbar, pe care le mănâncă iepurii noaptea la lună. Eh, dar asta e numai un petic din tot ce o să vă arăt. O să vă arăt eu o mulțime de lucruri peste apă, peste deal și dincolo de locul unde bombă -ne albinele și mărie ursul. E, dragii mei copii. Dar până la marea plimbare pe câmp, peste apă și peste deal, o să facem una mai scurtă. O să vă spui povestea gemului de păinjenișuri, pe care tătuțul a găsit într-un cuib de pițigoi dintr-un plop. sa potărnicilor umblă noaptea prin razele lunii cu un pitpalac pe umeri, care se rostește în bătaia lina vântului de printre snopi, cu strănuturi și cu un miorleit. Când trece împărăteasa, alaiul de lăutare al miilor de picpalaci o primește cu lor de ciocănele de lemn bătute în toți de fag mititele. Dar sa oftă adânc. La curtea mea gândacii de mătase au adormit, au uitat niște șucuri și războaiele nu mai au ce urzi. Dar ce văd? Ce sunt acele prapure rotunde de fire de lumină albă, care lucesc în dreptul lunii, întinse între ulmi și mesteceni? Cine face rotogoalele astea de scamă argentie? Luna sau altcineva?" Sitarul, al cărui cioc lung vede până departe, a răspuns. Băi, angele, le fac. Le-au furat gândacilor într-o noapte mișteșugul, adormându-i cu farmice, și-au fugit cu el în pădure și s-au fost pe tors. Numai că mătasea nu mai e așa de bună. E camierea viespilor, care tot anul nu ajung să umple fagurilor uscați. Abia întinde în plasa că firul s-a și rupt, adiat de o frunză. Ciudat. aș vrea să văd și eu mai de -aproape. Și pe întinderea unei batiste cu opt colțuri, sută din firul furat, văzua alergând un uncheaș de păianjen gros, ca o babă de chihlimbar în luciul unei oglinzi. Împărătea s-a Aduceți din firul ăsta pentru războaile încremenite ale împărătiei noastre!" Atunci începu prădăciunea, păinjenișurile toate, până în marginea pădurii fur adunate, dar în zece ani de zile... Abia s-a putut întocmi un gem cât o minge, care nu cântarea mai mult ca un fulg de sub aripa potârnichii. Cine l-a pus în cuibul pițigoiului n-am știre. Destul că împărăteasa s-a pos Povestea putea să fie mai lungă de tuțule. Vezi, adevărul este că stând adormiți ca pisicile, gândacii de mătase s-au trezit și s-au adus aminte meșteșugul. Ei, și atunci ce să mai lungem? S-au apucat de urzit horbote ușoare, broboate cu flori întortocheate, mantale și catifele de multe culori. Iar mătasea a hoților cu câte șase picioare a rămas de prins muștele și țânțarii. Da, Totul, vreau și eu un cântat de mătase. Nu, nu, mic tot. Într-o zi o să căutam unul. Săc, eu am prins chiar acum un gândacel. M-am uitat în oglindă și l-am prins. Un gândac în oglindă? Ciudat lucru. În oglindă l-am văzut dar de prins l-am prins aici, pe obraz. Uite, uite lângă ungămas De mătase o fi, dar gândacul nu e, Mițule. Aia e aluniță toată ziua. Luniță? Ce e, băruțule? De ce te-ai pentru că de ce n-am și eu o aluniță? Lasă, nu mai plânge. La urma urmei ei și tu alunița ta. mai că nu se vede. Da. Și de ce nu se vede? Pentru că e tocmai pe spinare. Uite aici, între umeri, unde pun o deget. Dar... Vreau, vreau să o fac și eu. Tătuțule, dar alunițele cine le-a făcut? Cine alta decât mama. Tătuțule, ha? vreau să fiu mașinist. Dragă, baruțule. Pentru asta ne lipsește iarăși un lucru foarte important, trenul. N-are nimic, un cupeton, un tren lung, lung de tot, cu locomotiva adevărată. Și crezi că ai să știi tu să-l conduci? O, o să merg iute, iute cu el și nu o să opresc nicăieri, decât, decât pe stradă la unchiul Sesis și o să fluie tare de tot, tot. Aha, uite, papuc vrea să-l iei și pe el în tren. Dacă vrea, eu îl primesc. Dar, dar să fie cu păcare de seamă că trenul merge repede și dacă-i vine amețeală, nici nu o să poată să ri. Mai bine, mai bine să stea acasă. Tătuțule, nu mai nu-i baruțui cum pe tren? Ei, vezi tu, fetițele, nu prea conduc trenul. Dacă vrei, Îți cumpăr o gara." O gară? Sigur că vreau. Și trenul lui Baruț o să se oprească în gara." Să, sâc, n-are să se oprească." Dacă nu vrei să o oprești, pun un geavantan pe linie." Și locomotiva o să-ți-l tai în două, uite așa." Ei, n-are rost să vă certați." Trenul și gara au fost totdeauna prieteni buni. Tătuțule, dar nu e așa că o să cumpere întâi gara? Bă, trenul! Ei, normal ar fi să apară întâi gara, fiindcă dar... pasagerii nu-și pot cumpăra bilete și țigări din Sigur. câmp, nu? Dar, dacă vreți voi, am să le comand pe amândouă o dată. Dintr-o parte are să vină trenul și din cealaltă gara. Tătuțule, dar să nu fie o gara mare. Vreau una mică, mică de tot. Cam cât de mică? Așa, cât, uh, cât un coteț și pe să fie oameni mici de tot și un de gare și lumini de gățul ah, asta și... foarte lesne. Punem într-o lampă nițică electricitate și o agățem de firmă. E, toate bune, dar ce vă faceți cu poșetele și cu umbrelele pierdute? Vor fi păstrate la casa de bagaje, bineînțeles. Uh -huh. Sugestia nu e o să comandăm și câteva poșete și umbrele pierdute. Da. Mai greu o să fie dacă pierde cineva, să zicem, o legătură cu covrigi. Bine, covrigi mănâncă gara. <gri> și mie nu-mi dai niciunul? Îți dau dacă mă lași să conduc eu locomotiva. Bine, atunci nu mai vreau covrigi. Zice, zice că nu mai vrea covri. Eu cred că el îți dă locomotiva, dacă îi dai și tu gara Nu, no, nu dau gara. Zice că nu dă gara. Uite ce e, Baruțule. Tu în niciun caz nu o să poți conduce toată locomotiva. Sigur. Pentru că n-ai decât două mâini și trebuiesc mai multe. Tu o să conduci fluierul și să arăta fumul. E bine așa? Nu, eu vreau fluierul eu vreau fluierul Dacă e așa, nu dau la niciunul, îl conduc eu Poptiți în vagoane Gata, copii, gata cu jocul, e vremea culcării Hai! Așa, acum stâmpărați-vă și închideți ochii E ora opt? Și la opt copii trebuie să viseze. <gătări> Cum, tu vrei să mai dai o dată din picior și pe urmă te pătolești? Hai, fi Uite, dacă mă ascultat și adormiți imediat, mâine o să vă spun o poveste cu ursul și cu ariciul. Mai bine spune ne acum. Acum e târziu. Una amic, mic Una mică are să vă spună tătusul. de cea mai mică. Bine. Am să vă spun cum era pădurea în care mă jucam eu toată ziua de vară când eram mic. Voi știți ce este de fapt o pădure? Este cu copaci și copacii au rădăcini. Tot așa era și pădurea mea. Cu deosebire că în loc să fie lipiți de pământ, copacii umblau de colo până colo de nimic. Câte nimic. Câteodată, când treceam prin pădure, era acolo toată. Și până să mă întorc, nu mai era deloc. Și a doua zi iar venea de rât. Ce mai? Era o pădure mișcătoare. Și de ce era mișcătoare? Poate din pricina copiilor din satele din prejur. Copacii au luat ceva din zburdălnicia lor și au rămas nebunatici și Câte o Câteodată ne suiam câte 10-15 într-un pom și el o lua la drum cu noi... Ca un car cu boi. Ne plimba prin toată pădurea și se întorcea cu noi în cârcă la locul de unde ne suisem. Și cum vă mai dătați jos de acolo? Foarte ușor. Copacul își muia crengile, lăsându-le cu noi în jos, noi ne ploconeam la el, el da din vârfa mulțumim dumitale. Dar mai aveau ei un obicei. Intrau în livezile oamenilor și prădau merii pârguiți și perele coapte. Atunci când am să văd un brat cu oamenii el, am să-i strig hoțule. Ei, vezi tu, copacii nu erau tocmai niște tâlhari. Când se adunau copiii, ei se scuturau nițel și toate fructele furate le erau dăruite lor. Câte un pom pleca din pădure cu lună cu tot. Dacă luna se afla tocmai atunci în lui. Dar animale nu erau în pădure? Ba da, erau mulțime. Cu coarne? Cu coarne sau numai cu copite, cu labe, degete și unghii, Făpturi unele mari în zăblajine, lăsându-se să fie apucate și prinse. Zimbri cu frunte lată, cerbi cu ramuri în cap, țapi cu zuluf de os... Noi alergam câte o jumătate de ceas după un bivol sălbatic. Îl prindeam în brațe și el, de bucurie, se dezumfla încet, încet." Nu e adevărat." Nu e adevărat. Vreți voi să vă spun adevărat?" Da." Ei bine." Animalele erau de cauciuc subțire și pădurea era de gutaperca Așa, da, da, da. Și primarul nostru le umfla în fiecare sâmbătă seara cu pompa de bicicletă Ca să avem cu cine ne jucat duminica dimineața Mie mi-a plăcut povestea Dar spune-mi, tătuțule, ție îți place când povestești? Vezi tu, aș vrei întotdeauna să povestesc și numai pentru voi. O povestire e ca o jucărie. Da, o povestire e ca o jucărie. M mie, tatuțule, nu s-ar putea să-mi dai o jucărie de adevărat? N-ar fi exclus să se poată, baruțule, cu o modeste condiție însă, să-mi spui... Pentru ce mi-ai cerut adineauri atât de stăruitor, un dop și o sfară? Voiai să faci din ele o jucărie? Ba nu, tăduțule. Știi pentru ce îi trebuiau? Ca să dragă oglinda de la dulap. Oglinda de la dulap? Da. Pe câte-mi amintesc, nu era de fel stricată. Nu era, dar acum este. Și cum s-a petrecut fenomenul? A avut să bată un cui cu ciocanul. În oglindă? Da, dar... N-a intrat. Asta mă liniștește oarecum. Da, încă s-a și crăpatul, de sus până în jos. Când mă uitam în ea, parcă aveam o pereche de nasuri și patru buze. Foarte <gători> interesant. Și pe urmă? Pe urmă, pe urmă el a încercat să lipească. Au un cu scuipat și n-a făcut nicio ispravă. Am chemat și pisica să ne ajute. De ce tocmai pisica? Fiindcă pisica știe multe. Știe să prindă și șoarici, fără cursă. Și? Nici ea nu s-a priceput. Dacă ați fi avut cu voi un armăsar năzdrăvan, cum era cel care îl sfătuia pe făt frumos, altfel ar fi mers treaba. Dacă nu avem? Noroc că tata se gândește la toate. Ia uitați-vă ce v-am adus în cutia asta. Are și mâine în ce drăbun. Are, are, <laughs> i-l-am pus ca să-l găsească pe -ntuneric. și flori de mușețel i am pus pentru-o după masă. Dar, dar nu-i oficete căluțul? Adevărat, la asta nu m-am gândit. Dați-i voi apă cu lingurița. Sau mai bine, băgați-l cu nasul în pasă. Ce, ce cură că scatare! Și rește ca să-i încapă zăbala. Și ochii! Ochii te cu ai cățelul și cu ai ursului! <gri> dragii mei, în privința ochilor, toate dobitoarele voastre de prin odaie sunt frați. Și să vă mai spun ceva la ureche. Da. Mi se pare mie că și ursul și armăsarul este la aceeași croltoareasă. Dar asta nu are însemnătate. Ia uitați-vă ce coamă are și ce șalbă Dar Dar înăuntru, tătuțiule, în, în purtă, ce are? În burte? Da. Cred că domnișoara acusătoareasă a vârât acolo tot ce era de prisos. Da. Dar de ce te preocupa atâta interiorul? Mai bine, uite, examinează copitele. Sunt în cea mai fină mușamală cuită. Ca niște pantofi de da, așa N-ar fi mai bine tatuciule să-l potcovim? Nu, dată nu. Când o facem mare, o să luăm amândoi drăsură ca să-l ducem la podcovar. Dar te vestesc, odată cu el, ai să crești și tu. Și tocmai când o să fie bine să încaleci și să te duci pe el de a fuga la Bănea sau uite la Mogoșoia, o să înceapă cursul primar. Și după cursul primar, croitoria sa nu știe să facă nicio jucărie. Da, dragii mei, când ajung să-și numere anii până la șapte, Fetițele și băieții încep să se ducă la școală. Ce e, micule? îți pare rău? Nu, dar am să vă duc singură, singură de tot la școală. Dar de unde? Și tătuțul își va pune gheozdanul în spate, cu toate că o să-i stea rău barbișonul cu gheozdanul. Și va veni și pisica la școală. Și vor veni și vrăbiile din Mahala, împăcate cu mâța în vederea școlii. Și are să fie frumos la școală? Sigur că da. Uite, tu, după ce te tăvălești ca o găinușă în pământ și în praf, lași în baie o mulțime de murdări. Pe când la școală nu te mai poți murdări decât cu tibisir. Tibisirul e alb și seamănă cu un lucru pe care... Peste vreo 15 ani o să-l cumper preună cu un pămătuf și cu o glindă de poșetă de la drogherie. Și profesoara, cum o să fie, tătuțule? Profesoare e gingașă, curată ca un porumbiel și cu haine de catifea. Și știe și povești? Și povești și poezii și numai cuvinte frumoase care îndulcesc și răcoresc sufletul cu parfum delicat, Făcut din cețuri de busuioc, magiran, izmă și levânzică. Dar nu numai atât, profesoara mai are și altceva. Are o cutie mare, o ladă lângă care șade, o catedră plină cu nici nu-ți închipui ce minuni. Ce minuni, Ei, o să le vezi cu ochii tăi. Învățătoarea o să-ți dea în toate zilele cât o mărgică. Și duminica o mergea mai mare, portocalie. Primăvara înflorește în cutia ei Gămălii de toate culorile, mărgăritare cât bogul de arpacaș, meiuri de cristal și agată. Și pe acul tău de aur și de-a lungul firului tău de borangic se vor stricura zi cu zi, săptămână cu săptămână. Lună cu lună, an cu an, toate măzăricile profesoarei. Și într zi, când ai să fii mare, Când sprânceana ta se încovoaie pe săgeata privirii, Când genele licărite de lumină vor tremura În noul răsărit al ființei tale, Ai să fii împodobită de la grumaz până la coate cu zalele de scânteie ale fostelor mărgele mici. Atunci totul se va înțelege mai lămurit. Gătelile au fost grăite și avuțiile s-au căpătat în slove și gânduri. Școala, draga mea, strânge în cuvinte pentru mintea și bătaia inimii tale toată viața. Toată lumea, toate jucăriile de bucurie și suferință cu care pleacă la pășunea luminii, cărturarii ca niște ciobani și baci încrezători printre copacii cu foaia nouă.